Bref Páls til Kolossumanna, fyrst í kafli. Páll að vilja Guðs postuli Krists Jesu og Tímóteus bróður vor, heilsa þeim í Kolossu sem eru trúið og helguð syskinn í Kristi. Náðu sér með yður og friður frá Guði föður vorum. Ég þakka Guði föður drottins voru Jesu Krists ávalt er ég byð fyrir ykkur. Ég hef hýrt um trú ykkar á Krist Jesu og um kærleikan sem þið berið til allra heilagra vegna vonarinnar um það sem þið eigið gemt í himnunum og þið hafið áður hýrtum í orði sannleikans fagnaðar erindinu. Það veri ekki aðins komið til ykkar heldur alls heimsins og ber ávöxt og vex Eins og það hefur líka gert hjá ykkur, frá þeim degi er við heyrðuða og sannferðustum náð guðs. Í því sama hafið þið og numið af epafrasi, elskuðum samþjóni okkar sem er trúr þjótt Kristts í ykkar þáum. Hann hefur og sagt okkur frá kærleika ykkar sem andin hefur vakið með ykkur. Frá þeim degi er við heyrði þetta, hef ég því ekki látið af að byggja fyrir ykkur. Ég byð þess að Guð láti andasinn öðga ykkur að þekkingu á vilja sínum með allri speki og skilningi svo að þið breytið eins og Guði líkar og þóknist honum á allan hátt að þið berið ávöxt með hverskins góðum verkum og vaksið að þekkingu á Guði. Hann styrki ykkur á allar lundir með dýrðarmætti sínum svo að þið fyllist þólgæði í kvívetna og umburðarlindi og geð þeim gleði þakkað föðurnum sem hefur gert ykkur fært að fá arvleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur yfir ríkisins elskaða sonar. Í honum eigum við fyrir fyrirgefningu synda okkar. Hann er ímynd hins ósynilega guðs frumburður allrar sköpunar en var allt skapað í honum í himnunum og á jörðinni heið sínilega og heið ósínilega hásæti og herradómar tygnir og völd allt er skapað fyrir hann og til hans hann er fyrrian allt og allt á tilveru sína í honum og hann er höfuð líkamans kirkjunar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 sem vorð áður frá hverf guði og óvinnvekti í huga og vondum verkum, hefur hann nú sætt við sig með döða krists í jarneskum líkama. Hann lætur ykkur koma framfyrir sig heilög og lítalaus óaðfinnanleg. Ef þið standið stöðug í trunni á föstum grunni og kvekið ekki frá von þess fagnaðar erindis, sem þið hafið hýrt og bóðað hefur verið öllu sem skapað er í heiminum. Ég, Páll, er orðin þjótt þess. Nú er ég gladur í þjáningum mínum ykkar vegna og uppfylli með þjáningum líkama mínst það sem enn vantar á þjáningar kristst til heilla fyrir líkama hans kirkjuna. Hennar þjóðn er ég orðin og hef það hlutverk að boða Guðs orð óskórað, lendardómin sem hefur verið hulinn frá upphafi tíða og kynnslóða, en hefur nú verið opinberaður Guðs heilugu. Guð vildi opinbera þeim hvílíkan dyrðaríkidóm hefðinar þjóðir eiga í þessum lendardómi sem er kristur, meðalikkar, von, dyrðarinnar.